Oxe vila temos a feira, todos os mozos buscan compañeira Veñen facendo a súa maneira, baila rapaza que tiere solteira Brazos o vento, moi pois a é que non deixes de pandeirar pasas o tempo, non teño diñeiro, todo deixe e non beben ribeiro Vai ter que ser que me fío o tendeiro, oxe só quero escoitar o pandeiro Viña rapaza, está enamorada, moza non deixes de pandeirar If I need Se sumando a bailar cos veciños As rapaziñas levan o viño Vande ofrecendo do queixo o veciño Brazos o pesamento E que non deixes de pandeirar Fuxendo mundos, miñas peiniñas Cando se moda a miña rapaziña E coa moziño que la metiña Vande facendo como a vida viña Miña, miña rapaz está enamorada Moza non deixes de pandeirar Vai, vai Ola, boas tardes, noites a todos e todas e benvidos a unha nova edición de Filispín Bay neste caso nun lugar moi especial eh, arranca esta segunda tempada eh, aquí ao meu coron está Antía, boas tardes Antía Ola, boas tardes eh, Nada, ímos eh, antes de dicir onde estamos eh, a presentarnos, non? Que sí. é isto de Radio Filispín? Radio Filipín. Que isto? Unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos uh -huh. e que comezamos esta nova, como tú ben dicías, temporada con este novo Filipín Bay que pretende, pues, presentar locais, asociacións, espazos de intercambio e de coñecemento entre persoas da cidade. Ese alguén está a escoitar a radio e quere porse en contacto con Radio Filipín como ten que facer, sabes? hai fillas pillasme eh... casi, eh? <risa> filispina arroba <risa> gmail.com <Muy> E <risa> pouco máis O número de teléfono aquí non funciona E no. que... <risa> eh, logo tamén temos a, o noso blog que é opaí, condúasís, punto blogspot.com E aí temos toda a información de toda a xente que quera chegarse e eh, formar parte do noso colectivo non? Exactamente eh, En esta segunda andada de Filispin Bay imos, eh, imos contar que esta idea de Filispin Bay Cal é a idea principal deste tipo de programas de radio filispín. Chegar á radio ás persoas oh, Paula, mira, e que as persoas cheen á radio, a radio claro. máis rapidamente, no, máis facilmente, así como presentar iso todos os locais e espazos con certa actividade cultural que temos aquí en Ferrolterra, que son bastantes. E non só, so, eh, porque tamén se en escolas, Ajá. no? Sí, o ano pasado eh, eh, fixemos este programa en cinco, cinco locais uh -huh. Que recordas algúns deles? Era no Ateneo O Ateneo Ferrolán, Ferrolán. foi o primeiro que fixemos Logo visitamos o CEI Plurilingüe de San Joan de Filgueira Onde máis? onde máis. Nun bar que foi moi animado ali, o claro. Cantón Bello Ai, o Cantón Bello Que, bueno, xa quedou pa posteridade tamén Porque xa pechou bueno, Pero sempre pode recuperar ese audio, non? Sí, sí, o audio sí Tambén fomos <risas> a un sitio moi especial que é o Manchita Cosa E eh, a escola banda E a escola de idiomas. A eh, Xa dixemos cantón bello <ríe> eh, Nesta segunda tempada estamos, como dixen antes nun sitio moi especial imos a adiantar onde estamos. Nu espazo moi grande, con moita xente que pode seguir, pode vir aquí máis que queira tamén, porque porquenda hai cadeiras aínda que é grande. É uh -huh. <ríe> eh, un espazo onde ten unha, un balcón onde podes tomar algo. Depois ten unha sala enorme onde podes danzar... Podes... Está o, o local xeo de cousas, non? Sí, Escapaste eh? a vista todos os rincóns. Todo, por todos os lados. E eh, eh, que sitio aí tan especial? A Fundación Artabria, Ay, sí. este novo local. Parece que oh, sí. No, xa o sea, que ímos aquí estar, ímos estar du durante dúas horas aquí na no, Fundación Artabria eh, descubrindo que este lugar de ferrol... Exactamente, e vendo un pouquiño todo o que se fai aquí, as actividades, o que a historia do da fundación e xa falaremos isto todo uh -huh. máis para frente, máis justamente tamén un pouco como como celebración deses 15 anos que leva Tambén. en funcionamento. E tamén nos, nos filispins nos Filipinos mais temos música en directo. Sí, eh, nesta ocasión con quen contamos? Pois pues, con, con eh, quen íamos a contar? Exactamente. Eh, problemas do di do de última hora uh -huh. e eh, tiñamos dous convidados, Cachi que é eh, unha persoa así máis ou menos vinculada á Fundación Artárea mas que por problemas pessoais non vai poder acudir finalmente, mas daqui a despois de tres músicas que vos ponemos así sen, sen ser en directo pois virá Oscar Fojo e tocará tamén para nós aquí Uh -huh. Pois pues nada, desde aquí mandarlle un saudo a Cachi, que se me llore sí, eh, Nada, ánimo. se che parece poñemos un pouco de música para que a xente que ten que pasar por aquí se vaya preparando, vai aclarando a Gorshas, eh, <risas> se che parece comenzamos a escoitar unha canción de Camarada Nimoy que leva por título Tacoma Bridge, apetece che? Pois pues vamos, pues vamos, vamos Pois pues imos con este Tacoma Bridge de Camarada Nimoy Hola Paula, mira, quería mandarte un correo a Radio Filispin, que no me lembro de la dirección. ¿Te recuerdas cómo era? Sí, digo Chacora. Sí, a ver. A ver, Filispina. Filispina. Arroba, arroba, gmail. Gmail. gmail punto .com. Punto .com, ah, pues muy bien, muchas gracias, vámonos, ¿vale? De nada. Thank you. Pois, continuamos aquí neste Filispin Bay, primer programa desta segunda tempada de Radio Filispin que sabedes que a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite Dende Ferrol, Est, como dixemos antes, estamos na Fundación Artabria estou con Antía pero tamén hai moita xente, así que faced un pouco de ruido para que na casa nos escoiten Vamos colezar Blanca Vaya, con un pouco a... de alegría, non? Aquí estamos <ríe> É que si no. Han de pensar que estamos ti eu, eh, aquí sos, eh, e no, eh, non pode ser isto. Veño, un pouco de alegria. Xente que está ali no fondo pode acercarse y... un pouquinho e eh, vedes eh, como funciona a radio. Non vos quededes aí, que aquí tamén hai cadeiras. É que, como dixemos, é un espazo moi grande. Era sí. para quedarse así. Si, sí, da, pois, da medo. Se te parece, mentras, eh, pensan, se pensan, se acercan aquí ou non, temos os primeiros convidados. Sí, aquí están, a, nos, a miña esquerda eh, Bituco e Bruno. Ajá. Boa tarde. tarde. Estes eh, seres humanos quen son? Pois pues son os dous que nos van a falar aquí un pouquiño da actividade actual, da fundación, da organización actual, de uh -huh. como están, de que facedes, de que non... É eh, a, a nova directiva non que entrou aí pouco tempo bueno, contade, non son sei cando si, que teño, se te parece, porque imagina que ven alguén a Ferrol e pasa por aquí, por Matallón de, de súpeto ven aí un cartel que pon Artabria, como definiría des Artabria, así para comenzar antes de profundizar, así en poucas palabras que é Artabria? Bom, antes de máis eh, agradecer a vosa presenza hoxe aquí eh, sabemos o, o, o costoso do do despregue, que montades, entón é de agradecer que, que estes xades hoxe aquí na Artabria. Eh, bon, a Fundación Artabre é un proxecto popular en defensa da lingua e cultura galega desde, un, desde o punto de vista do reintegracionismo lingüístico. E que é iso do reintegracionismo lingüístico? Bom, pois pues, nos... Así, en poucas palabras pensamos que o galego e o portugués que son a mesma lingua, entón traballamos por iso. Blasfemia. Pois, <risa> <risa> pues, contádenos un pouco eh, a historia de Artabria, como comezou? Cando comezou? Bo, bueno, nace no 1991 coa Asociación da Lingua Artabria, eh, que despois de uns anos de traballo na comarca eh deciden criar unha fundación e eh, facer un centro social no ano 98. Xabam uns cantos a niños, 16. seis. Xo... Ah, eu dixen 15, xa dixen mal. <risos> ai, esas matemáticas antigas, ai. E cales son as vosas as principais desde o inicio, así máis como cales son as primeiras liñas de traballo, as primeiras actividades que se organizaron, como comezou todo, como saíu e surgiu a idea do centro social? Bon, eu creo que eh, as actividades son do máis diversas eh, e plurais non? Eh, durante estes 15 anos pola Fundación Artabria ven polo centro social ou ven as actividades do exterior pois levan pasado centos de, de persoas ligadas a, a nosa cultura nacional non? pois desde teatro con o grande Vidal Bolaño que atuou para, para a Fundación Artabria grupos de, de música dos máis diversos estilos eh, poi palestras de, de todo tipo culturais, políticas, sociais xa diferentes temáticas a apresentacións de libros etc etc é un, un local aberto a, a cualquiera das das entidades asociativas de, de Ferrol sempre e cando eh, as súas actividades estesan en, en galego e dai, pois hai espazo para, para facer calcar tipo de, de actividade non? Eh, Como mm, todos os proxetos que comeza cales foron os principais problemas agora de pois, de por en práctica este proxecto proxeto? Bon, eu creo que eh, tendo en conta o, o marco Eh, xeográfico non? no que nos situamos eh, na, na comarca de Trasancos e, e no propio país, na Galiza non? Eh, creo que o... son varios non? os problemas primero, un problema económico eh, pois, derivado non da, da situación pois, económica dos diferentes eh, membros da Fundación Artabria o sea vos sodes conscientes, non? Eh, como, como colectivo do que significa, pois, ter alguén que cotize unha cuota eh, procurar publicidades eh, diñeiro diverso con centros de actividades para bueno, pois para ter ese diñeiro para levar avante o, o proxecto eu creo que ese é un dos principais un problemas, non? que temos un segundo problema, eu creo que é o tamén, non? Eh, pois que está no ADN de, das galegas e dos galegos, non? que nos gosta moito o, o minifundismo e, e sempre pois que sendo facendo autocrítica, non, do que o, o proxecto, pois as as diferentes rupturas ou o abandonos, non, de, de pessoal destacado da propia Fundación Artabria, eh, tamén, eu creo que foi un, un dos dos principais problemas que podemos ter durante destes durante estes 15 anos, non? Creo que Eh, seguindo na autocrítica e, e bom, collendo un pouco a luba de unha crítica que fixeron outro día eh, sobre o documentario que presentamos apresentamos eh, fai unhas semanas no duples, non? Uh -huh. Que era todo, pois, moi bonito e eh, que carecía da autocrítica, non? O que, ao mellor, había que falar de outras cousas si que é certo, pois que, que así, con máxima transparencia que na Fundación Arte Abrea houve dúas rupturas importantes de, insisto, de, de colectivo de persoas moi implicadas con o proxecto e que, bueno, pois pues, eh, con ese ADN que temos os galegos e as galegas do minifundismo pois pues, derivou ¿no? neses abandonos e que afortunadamente non con, con algúns problemas, pois pues, sí que conseguimos eh, un pouco de, de resenerazón de, de Pessoal e que o proxecto pues, continue, continue vivo, non? Mas bon, que non deixa de ser unha característica do, do panorama galego, non? Están aí as múltiples siglas que podemos collar pois calquera día no, no periódico, non? E além deses problemas máis así de de persoal, organizativo co local, foi difícil comezar que porque non o dixemos antes, esquecémonos, fran máis estamos no no Res do Chan, na Travesa de Batallóns, no número 7. Uh -huh. Eh, mas non sempre estivo aquí A Fundación Artabria Non, entón... no, ao comezo estivo Na, na Rua Magdalena No, no centro E, e... Foi, moi, foi moito difícil Foi xao unha das primeiras apostas O de Collero Local Ou, ou despois Ou Bo o, o Mauri, eh, bueno, o primeiro presidente non? Que, tivo, que tivo a fundación Artabria, explicaba no, no documentario non que eh, había varias ozóns que escollera daquela Asamblea da, da lingua da fundación Artabbria. Eh, unha era o montar unha escola non eh, proxecto que agora pois, leva, leva a cabo non? Con, con bastante suceso a semente en Compostela e está posto en andamento non escolas tamén en Vigo e en, en Trasancos ou montar un centro social e ¿no? finalmente pues, decidiuse por, por ese segundo ozón eh, sendo o primeiro centro social do país e até a altura eh, pecando un pouco de, de falsa modestia pois pues, eh, referente non dos diferentes centros sociais que foron surgindo ao longo da xeografía galega O xa que xa temos un pouco de historia, temos o local contádenos un pouco como é a estructura da fundación, se como vos gestionades, se te de subvención, se por cota de socios, como como, como funciona Artabria organigra, organigra, organigrativamente Bom, bueno, inda que a fundación a nivel legal ten un padroado e tal, más ben gestionámoslo con a directiva que escollemos anualmente eh... E, bon, a principal fonte de ingresos é as cuotas de socios, inda que sí que temos convenio actualmente co o Conselho de Ferrol, uh -huh. mas o, o principal, bon, o café-bar tamén é unha fonte de ingresos importante. E como que, te, como que ten que facer a xente para ser socio da Artabria? Pois pasarse polo centro social e inscribirse. Uh -huh. E que tipo de, que o, te, falas do café bar Que tipo de perfil de xente costuma estar aquí O oh, xente de todo tipo costuma pasar polo, polo café bar Non estamos vendendo de aquí non anti que hai moita xente moi bar Al que nos achegan aí sí. lá ao fondo <risa> Bueno un pouco si ¿eh? eh, Contádenos eh, a vossa estades nunha ¿no? zona onde hai moito movimento. As vosas relacións con outro tipo de, pues, de organizacións, de colectivos como é esa relación vosas xudades te... Principalmente con que máis colaboramos é coa asociación de vicinanza de esteiro mm. Agora, no Natal vamos ter unha actividade que eu da que gosto bastante, considero importante que o apalpador eh, colaboran con nós nesa actividade mm -hmm. Mas, bom, Eu creo que, que non só no? que, Si que temos a, a sorte temos a sorte de, de colaborar con bueno, pues, non solamente con diferentes entidades eh, temos moi boa relación no, con a xente do, do isap Peral de facto pois pues, organizamos ao longo do ano eh, varias actividades con eles como son os maios ou tamén a, a visita do apalpador eh, no seu día mentres estivo a, a dúas ruas daqui o ferveesteiro pois tamén a eh, había actividades de, en colaboración, ou mesmo pois eh, bueno, pois, con os diferentes entidades que se xuntan no, no bairro, no? Tanto a, bueno, coincide que hai diferentes sedes sindicais ou, ou políticas no bairro desteiro coas que mantemos pois tamén unha boa relación. Uh -huh. E eh e, e a, a unhas actividades que máis eh, se coñece tal vez, non? Da, da Fundación Artabria é o Festival Terra e Lingua. Eh, cantas, contádenos tamén un pouquiño como é, cantas edicións van, como se está previsto para este próximo bran. Eh, bon, a ver, eh, o Festival da Terra e da Lingua eh, desenvolveuse nos últimos 13 anos. 11 eh, deles no 10 deles no muño de Pedroso non en, en arón e os as tres últimas edións pues no paseo de Xuvia eh, tamén en, no concello de narón non? co que mantemos eh, moi boa moi boa relación non tamén eh, tivemos durante moitos anos un convenio de colaboración eh, importante a nivel económico eh, que bueno pues derivado da da situación de crise non? na que se encontra pois, eh, apropiar os propios concellos ou diferentes institución eh, públicas pois vose reducido aos poucos até que o ano pasado pois que ficamos sen, sen convenio non? este ano eh, pois por desgraza non pudemos leválo a cabo non debido a que o ano pasado pois ficou unha unha importante dívida que non chegou para, para cubrir os, os gastos de todo o festival e decidimos pois este ano tomar un pouco de ano sabático de reflexión para intentar non? que no 2015 pois, que volte a ver o festival da Terra da linguamos mm. que unha actividade bastante importante que sí, non, sí. sempre con unha aposta eh, por unha temática concreta sí. e ligada a iso pois intentar trazerer pois o pois pues os mellores grupos, eh y sempre, xa tedes pensada sí. a deste próximo ano? Non, a no, temática. No. <ríe> non temos primicia Si. Sí. Bueno, logo falaremos eh, máis detalladamente co todas as actividades paralelas que fades, eh, eh pues con convenxites con colexios e todo isto, pero si sí, estades agora de aniversario, contámonos un pouco como van estas celebracións, que estades a facer. Bueno, o, o mes de aniversario xa foi o, en setembro, en outubro. Eh, tivemos bastante actividade, como é habitual, eh, non sei, por volta das 300 persoas puidamos ter en, en todas uh -huh. as actividades. Tivemos un pouco de todo. En total, né? Sim, sí, en total. <risos> tivemos teatro, tivemos a presentación dun libro, de Xuxo Souto, do último, eh, tivemos un concerto, tivemos un xantar, como sempre, e eh, a presentación do a estreia do documental. De este documental falando su pouco deste documental, que é unha persoa que se poño a mirar o que pode encontrar. Bom. Bom eh, en primeiro lugar a iniciativa pois surgiu, non? Eh, de que quando cumplimos os 15 anos pois era era necesario eh, ter un un proxecto audiovisual non que recollera estes 15 anos da Fundación Artabria, entón, desde a, a directiva, pois, impulsionouse un proxecto de micro-mecenazgo, de crowdfunding, e xunt, con, con moito suceso xuntáronse eh, xuntaronse pois, a volta dos 5.000 euros para a elaboración do documentario, a súa edición, eh, etc. Desde un primeiro momento, eh, quixemos non? que non fose... Embora pois, da, da boa relación co, con diferentes axentes culturais ou ligados ao, ao mundo do audiovisual, da música, etc., etc. E, se ofertaron a facer un traballo de maneira desinteresada non? E, e militante, nos teñamos claro desde un primeiro momento que ese diñeiro teña que ir invertido en, unha cuestión, en, en un proxecto eh, profesional o 100%. Non? se saque contar co, con un realizador eh, de nivel eh, así foi temos a Susantón Moure como, como director e realizador que ten traballado para, para TVG en diferentes, en diferentes programas temos un dos mellores cámaras da Galiza o Xaime non? Eh, que tamén só pois, eh, so hai que procurar o seu, seu currículo na, na rede para saber eh, do, da persoa que estamos a, a falar con algún mestre Mateo no seu no seu peto eh e tamén co outro compañeiro que non me sae agora, non me sae agora o nome, eh, bueno, non me lembro agora do nome, pero que tamén ten eh, bastante traballos audiovisuais. Eh, o traballo pois consiste nunha serie de, de entrevistas, non, de diferentes persoas que pasaron pola, pola Fundación Artabria e contando un pouco pois o A, a nosa historia, y, y, y va, estará disponible á venda aquí na fundación ou Si, sí, eh, como dicíades antes na durante o, o aniversario eh proxectouse unha versión, non? Eh, que non é a definitiva, a definitiva aínda e irían incluídos algun grafismo máis e seguramente algunha entrevista máis, mas sí que era certo que a Toda a demora, non de casi un ano era necesario que no, no aniversario pues tiberamos algo de cualidade que proxectar ¿no? uh -huh. entón unha vez que este se arrematado que contamos que se como muy tardar a finais de ano, si sí que se editaría en formato físico e logo pues estaría para difundir pola, pola red ¿no? uh -huh. eh, agora mesmo que, que anda a argallar a Fundación Artabria? Bueno, pues pues ahora... Algo tredes en entre mans, non? Non O mesmo o que máis traballo nos saca é o, o tema do palpador, que xa estamos mm -hmm. preparando a, as visitas aos coles, eh a ruada polo, polo bairro desteiro e polo centro. Pois eh, non sei, poden animar a xente a que veña á fundación, non como aproveitade que estedes aquí en Radio Spin para Spot aquí, para publicitariño. Venia, como que non como <risas> Que diríais a xente que non coñece a Artabria para que se chegue aquí? Bon, pois pues Que se pasen a tomar cualquier cousa. Temos unha biblioteca, temos wifi, temos un local para realizar actividades, temos cursos... Refrigerantes... Refrigerantes... Obrigada, Víctor. Aplaudid, aplaudid. A vos. Pois... Pues, eh, Vamos, paso a outra música. Despedimos ¿sabes? aquí a... Bruno ya e habituco, que habituco, pero aplaudide, no? Ao longo do, do programa van pasar muitísimos más convidados, pero se che parece, escoitamos outra canción. que quen soa? ven agora. A ver, tes aí o digo eu. Teño, teño, teño. Mira, estás aquí, mira, lea, capitán. Furi lo canta Furi lo no canta eh, E que nunca hubina a eh, miña vida este un, nome así, un tema, no sei Leva Moceo Que non sei se é meloso non Que leva Moceo Con número dos meus desesos De ali estabas ti Mas y Era o dial dos meus pensamentos Tallou la imensa mundo pequeno Aquí, Radio Filispin, aquí ti Esma. Sintoniza y verás. 93.9 FM, libre y comunitaria. Espabiladme los reyes, movilizadme los reyes, espabiladme los reyes. Radio Filispin. Pois pues aquí seguimos en Radio Filipin desde a Fundación Artabria e vamos continuar coas entrevistas, verdade, Fran? Si sí, quen está? Hai moito movimento aquí, pero sí, es que non que fan todos aí na... atrás en vez de estar aquí suitando sí, no máis perto, Lago, cando entre xa é cando remato o programa, pero o que pasa sempre. Va, unha cervexiña a estas sí. horas, senta eh. Ben, quen está aí ao noso lado? Pois ben, temos agora aquí a nosa esquerda a Noelia e a Xende que son dous traballadores eh, voluntarios, traballadores voluntarios e bon, agora nos van explicar un pouquinho daqui do balcón da, da Fundación Artaria que levan o tema do bar e da abertura do local e de, da presenza cando están os cursos, etc. Entón, boa tarde, Noelia e Xende Hola, boa tarde, Hola, boa tarde. Ben, con cal empezamos dous? dous? Oh, que máis rabia te Bello, con un calquero Os dois, a vez, va a facer a unísono con, Contade nos cantos sodes nas tarefas de, de Kendas, eh, Navarra Explico un pouco así sí. Bon, pois eh, Actualmente, bueno, a verdade é que somos poquinha xente Traballando nas, nas tarefas do Café Bar Eu digamos que son un pouco o responsável xeral Da actividade do Café Bar Eh, son que xestiona, pois, pues, cuestións en plan a mercaduría e eh, organiza un pouco a cuestión do voluntariado e, eh, bon, actualmente... Estás de xefe? No, no, non, de xefe non, non gosto da parada de xefe Estás de supervisor Cual sí, se prefiro supervisor que que xefe? E para que non falten os refrigerantes, non? Eh, claro <risas> <risas> E, eh, eh, bon, pois pues, pues somos un grupiño de xente de, de socios e de socias xocias eh, que nos encarregamos, pois, pues, iso, non? de... De abrir o café bar, eh, realizar un pouco tarefas de mantemento, de limpeza do, do mesmo, eh, distribuínos un puquiño si ao longo da semana e eh, eh, non sei. Cal é o horario normal máis habitual da fundación? Pois a fundación Artabbri eh, abre de segundas feiras a sábados, eh, en horario de, bon, de segunda feira, a quinta feira de 6 da tarde a de:30 a 11 da noite. Eh, fin de semana, que serían sextas e eh, sábados eh, de seis da tarde a feche que polo xeral eh, cando, cando se realizan actividades no, no centro social eh, a o feche está por volta das dúas ou dúas e media da mañá E como vos, vos organizades? Tedes eh, turnos de quendas? Eh, Poñedes vos de acordo? ¿Hay pelejas? Sí. ¿Queredes todos un mismo día? ¿No, no quiero, quiero ver ni... Néstor otro hay? día? ¿Cómo es esto? No, la, lamentablemente no hay mucha peleja, ¿no? Para... <risa> bueno, yo quería que hubiese peleja por, por escoller, en plan, a ver qué... Bueno, no me he hecho no, a Noelia muy... Quiero no un día, quiero no venir otro y tal. Está Noelia petando los dentes, no sí. sé, ¿eh? temos, <risa> temos un cuadro ahí a entrada que no qual nos vimos apontando, e despós, quando xurden cosas imprevistas, quando hai un día que non se cubreu, está o coordinador, xefe, eh, director de orquesta, que vai buscando como apañar con con quem pode ter disponibilidade para abrir ese día. Eh, Noelia, é moi duro ou é flexible? Como é como esta oh. relación que tedes con <risa> no, ele? Eh, non, que non, non mintas que queda grabado eh? É estupendo que teño aquí a Carón, eh, no? me estás coitando todo. Non, a verdade é que eh, debe ser bastante difícil coordinar e eh, buscar sempre cubrir que non quede ningún oco, no? porque así que eh, por voltas quedan algún sin... Se unha persoa que se polixese dispoñible, outras veces a persoa que estaba xurde algo de última hora e ten que, eso debe ser o difícil. Mm -hmm. Entón, Pero como vexo que sempre. que non hai, hai pelexas eh, canto tempo estades, eh, por, estades un día, unha xornada inteira, estades por horas, como, como estades? Bom, depende un pouco da xornada. Bom, eu realmente estou traballo no café bar eh, digamos que cumpro un pouco unhas tarefas de, de liberado, por dicir de algún modo. Estou de quinta-feira a sábado no Café Bar e Logo, os tres días restantes da semana Que serían de segunda a quarta, por repartímonos un pouco e Polo xeral, a persoa que se encarrega de abrir ese día Xa abre durante toda a xornada Son 4 horiñas, 5 horas Mas, bon en ocasións, pois iso e, Se alguén pode abrir mas non fechar Pois apañámonos e Buscamos a maneira de, de que Entre dúas persoas pois, pois Abran e fechen o Café Bar E, a ver, Noelia Explícanos, como é un pouco, que tipo de clientes venen aquí? É divertido ser aquí empregada de balcón. Pá, é estupendo. É estupendo. Eu non sei se hai moitos vales así, pero me parece que non hai moitos. O xa, que podas vir que aquela persoa que nunca veu por aquí é estar como na casa. Porque a mí, polo menos, me te, bueno, non, non é moi representativo que eu vexe dentro do balcón. Mas a xente que veu de primeira volta por aquí te comenta, que bar, pois pues, Estou flipado con ese sitio, porque claro, chegas ali e te falan como se si te grodes de toda a vida, estás, bueno, é un sitio de Ay, como está no De xente moi No salón da casa, non coa bata, coa súa. Claro, podes vir aquí co Podes vir aquí a dormir, a ler, a. <ríe> coa bata, co borriño, cos patucos, como for. Non eh, sei. No, a verdade é que hai xente moi vamos a dicir moi diferente, ¿no? eh, non é un patrón concreto nin nada diso, eh. O sea, Pero isto guac... sí que eh... o único que teñen en común a xente que ven por aquí, me parece que é agradable eh... é un rollo aberto así moi. Muy... Eh. Aí está noela quedando ben con todo o que ten aquí diante. <risa> <risa> <risa> <risa> e eh, que máis que se consume, que es que se costuma consumir máis aquí? Pídenche me é un bar de máis de viños, máis de refrigerantes, <risa> máis de chocolates. Joder, vai pregunta, non? Sempre quixi me fixe unha pregunta así, realmente, un problema moi apaixonante, non? ¿no? Bom, a ver, eh, depende, non? Depende, depende do día, eh, depende da actividade que, que teña lugar ese día, mas, bon polo xeral por semana, moita xente de, pues, de chas e infusóns, refrigerantes, eh, moita xente o sea, sana, realmente, agora estou, estou cavilando aquí, e a xente que para polo o café bar é bastante sana, non? Si, sí, tú... vemos que aquí, to... aquí, con augas, sí, ¿eh? aquí todo mundo está sí, sí, con agua, agua con, con chas, é sí, sí, no, super sanos, sí, é super sanas, todo. E nada, pois pues, si, sí, o habitual cando hai concertos, ou algunha actividade un poquinho así máis máis potente, pois pues, cervexa, non? Sobre todo. Eh. Non sei se levades moito tempo na barra, vos? Non canto tempo levade colaboradora? É el su... ah, sí, sí, sí. sí. de levar dous anos, ou así, parece. De xende? Eu xa levo máis tempiño, como digo, en plan, sou un pouco encarregado, e levo con períodos en plan de descanso, por dicirlo de algún modo, pero le devo levar por volta dos seis anos, xa no café eh, de da... A clientela do Artabria cambiou de alguna maneira, ou... Home, moita xente mantivose, ah. outra, pois, renovouse, digamos, non? Eh, mas, bon, a verdade, é que xente... Digamos que clientela habitual, non? Por dicirlo de algún modo, de algún, uh -huh. algún xecto. E cantos voluntarios todos, no, no total? No Agora mesmo. xa sei que vai pode variar nonás. Agoraades agora mesmo debemos estar por al volta dos cinco seis persoas, máis ou menos que que nos trovimos un pouco xenerosos, non? Cinco, seis persoas, así as que nos distribuimos as tarefas, vamos, claro. de, de café bar. Como sempre a xente que tem máis disponibilidade que outra, máis. Sí, sí. uh -huh. Conta de nos así algún anécdota, porque seguro que tedes algún, eh? De, de pasar de tudo, non? Un bar, oh, así, Anecdota, café, bar... O de... E con esta clientela tan ecléctica, que nos acaban de dicir, non? <risa> bueno, non sei, a... non Anecdota... festa, non sei. Anecdota... Non sei, no, o sea, a ver, o certo é que eu creo que anécdotas hai, hai bastantes, porque eu sempre, muitas veces o digo, as veces estou aquí Eh, entre un, un personaxe, por decirlo de alguna maneira eh, alguien que non parou nunca e tal e de repente, pois, pues, o mellor que está pasando polo bairro e tal, e entre aquí e eh, as veces eu creo que, que hai historias para, para escriber un, un libro ou polo menos un de relatos curtos, mas a ver, mas, que Noel está si ahí anécdota, tentando no <risas> arrancar eu xa fixe <risas> <un introduzón, risas> a Noel eh, parece que quer <¿Qué> encontrar unha anécdota dota, bueno, me parece que había, claro, eh, nos pisos de arriba e y... Eh, doite a moitos estudantes alugados eh, ora xa levamos un bastante tempo que isto é unha información interesante que igual non debía revelar sen mudara a clave da wifi mas, <risa> <risa> mas eh, sempre que se mudaba a clave da wifi viña, tiñamos un montón de clientela que viña tomar un colacao sí. hai que, claro, socia que socializar hombre. os servizos ¿no? sí, sí. suspitosamente pedían o colacao pedían a chave da Wi-fi. Então ha colacao e marchaba, non sei, son un rollo un pouco suspeitos. Eh, tamén era xente moi agradable, eh? É sí, sí, sí, xente sana, polo que vemos, non? Colacao. Colacao. Sí, sí, sí. <risa> <risa> non sei se credes contar algunha cousa máis da vosa experiencia como colaboradores en Artabria. Que cousa é o que máis vos chama a atención desta de, de Fundación Artabria? Ese ese motivo polo cal decidides colaborar con esta fundación? É non con outra ou? O meu personalmente eh, os principios, non, os principios estatutarios de d'Artabria de eh, a, a defensa eh, eh a reivindicación da, da lingua e da cultura galega é o probablemente o que máis me me empurra sí. a colaborar e a participar e facer parte do, da asociación da fundación Artabria. Ana Oelia. Eu penso que a parte do que é o proxecto da fundación, tamén o tema do, do café e bar e das actividades quotidianas eh importantísimo e hai moitísima necesidade de ter un espazo onde algo que debía ser normal seña de verdade normal como eu uso da lingua sin que ninguén che pregunte por que me hablas en gallego o sea, estamos en, non sei se no sé si resto de, de vilas galegas pasa igual pero aquí penso que é mogollón de necesario e... Eh, guai, estas se ven <risa> <risa> pois pues, moi ben bueno, pues, se me permitís, sí. queria fazer un pequeno chamamento e... Eh, Falábamos antes, non, de que de que a pesar de que somos cinco ou seis persoas as que actualmente facemos eh, labores de voluntariado no Café Bar, pois que animaba, non, a, a xente que non se poida estar a escolitar eh, que se achegue a Fundación Artabria, que se anima a coñecer o proxecto, eh, se gosta, eh, que se asocie eh, e bon, pois que colabore con con o proxecto, colabore con a Fundación Artabria, e que un formas de colaborar pois sería bastante bastante agradecido que se animasen a, a facer labores de voluntariado no, no Café Bar. Unha reivindicación que fago eu como, como responsable si no, do no, no. mesmo. Moi ben. <risa> moi ben, aquí fica. <risa> <Non, risa> Veñan a traballar a Fundación Artabria. Non. <risa> <risa> non sei de quen é a quenda agora, dos deus, pero vengan. <risa> <risa> Pois moitísimas gracias a Noelia e a xende eh, Que vaya todo ben A ver se a xente acude en masa e Non de, non tedes tempo para descansar Exactamente, un oriña cada un Que tanto, eh? pasa logo no, Repartimos nos mellor así, o sea, claro, claro. Cantos máis xisamos, moito mellor no? Pois moitísimas gracias a bolos dous bon, pues, no, Moito obrigado, obrigado. Gracias, Boa noite eh, Agora imos eh, A escoltar outro tema musical exactamente ahora, sabes está es por ahí la familia cama en ese sí, cama en un título un poco sí a ver que qué di ese título e eh... o te sei uno sí sí sí fordín costó en costas no río y que está valentor no entendía si ponía fudín o pudín o no sé si ¿Sí no querías ponía? decir fudín y <ríe> <ríe> con esa canción A Radio Libre e Comunitaria Agora no 93.9 da FM Continuamos aquí en Radio Filispin, sabedes que a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Hoxe 21 de novembro estamos na Fundación Artabria nun programa englobado nos Filispins Vibes que a súa eh, función é a chegar a radio a todos os, bueno, a toda a xente nestes espacios que ceden as súas instalacións para que acudamos aquí. Eh, Entra que hai un programa que se fai hoxe día 21 Recordade que o sábado repítese de 7 a 9 da noite Non, Antía? Exactamente, despois cando queidades tamén non podes no, no que en a grabazón E non llevo que se por aí Na página blog do colectivo eh. Exactamente estamos eh. desde o resto do chan da travesa de Batallón o decimos <ríe> por se si, si algún quera chegarse aquí e facerse socios que hai moita ¿no? xente ah. sí, pero está ali en Navarra deben de estar consumindo augas debe <ríe> ah, haber poucas de ah, pois sí. <ríe> pues continuamos aquí ¿no? neste espazo interesante que é a Fundación Artabria e agora temos aquí tres convidados na nosa mesa que se van a presentar <ríe> boa tarde boa tarde, boa tarde. Estamos aquí Alexandre, David Esefa Moe ben, Alexandre, David e Esefa Boa tarde Estas tres persoas, que, que relación teñen Nada, con... Somos clientes habituais do local Que soímos vir aquí a la de e eh, a, bueno, a falar da actualidade da, da comarca e do, do que se terci A beber refrigerantes ah... E tamén vimos a, os cursos que se fan aquí A ah, tamén sodes eh e dende cando participades Temos que compartir aí o micro, nos Sí, pero mira, non vos pelexedes, <risos> falédese un pouco cada un que non chega das manas, non vai ser que agora te, teñamos unha pelexa que de Artabria sen socio, saber que pasa. Bueno, a Artabria un local xa senlleiro na na comarca, non? É unha, unha, unha referencia eh bueno, eu particularmente xa fai anos que veño por aquí, non? Xa son, creo que algo coñecido David C. máis mai, novo de nos contar a súa... <risos> sí, pero eu queria a quería a preguntar chegada. así a vosa, a vosa experiencia de como conhecedes a Artabria, non? Porque ese é o paso primeiro, non? Como sabedes da existencia desta fundación? Bueno, é un local ligado á cultura nacional da Galiza e a xente que está interesada e a xente que quere pois asistir a actos e incluso hai un local moi interesante xa aquí o había na, no anterior, o anterior local, que sempre está aberto a calquer tipo de actividade eh, a todo tipo de, de xente, non? É un local que se xa pechado para naide eh, bueno, pues é un espacio de, de encontro e de, de camaradería ¿no? para eh, todos e todas E sefa como chegou a Artabria? A ver, pues, eh... <risa> Por, podes por, chegar tu mismo que non claro. merda xo coñecía de ouvidas levo pois pues, 13 anos ou así, ou catorce anos pues, vindo sí. por Artabria sí. sí, sí, sí. e eh, eh, ti que xa és unha veterán eh, non, que... tampouco me considero unha veterana bueno, levas 13 anos levo... xa contanos como era Artabria de fai 13 anos Artabria de agora Que cambio pois, máis eh, significativos eh biches neste neste período. A, eh, a xente, a diferente xente mm. que, que pasa eh, que pasou por, por Artabria tanto na directiva como ben de, de utentes, non? Eh, non aí moi diferente, pero ben, iso é o cambio, creo eu, fundamental. Despois eh, a defensa do idioma é o punto que continúa, O que continua ao longo do tempo. Penso. En concreto, xente eh, pues, nova directiva ¿no? sí. que sí, sí. Es... Porque tamén moi acostumados nesta comarca Que hai xente eh, que se perpetúa E que hai xente bastante maior A frente dos movimentos sociais eh, Arta abría un exemplo de rexeneración e de renovación De, de unha nova xeración de, de, de activistas e de xente nova Que colleu as rindas da, da asociación da Fundación e que, que se la diante. Iso eu creo que é moi importante resaltar que moitas asociacións da comarca debían tomar nota. Eh, David, como chegou esta, esta fundación Artabria? Bo, pois é, eu cheguei ala por xaneiro de 2012. Pois a, realmente a través de algún compañero 15M que paraba por cá, empecé a parar o principio Mu pocas veces y tal epois fume... e agora son utente habitual do Café bar. E máis tamén costumo asistir ás as diferentes actividades tanto no centro social como algunhas que se fan no exterior. De, gostas, David, de, de, de que máis gostas da vida do que se fai en hartable? Así eh... non será né. Digo. Bom, así si, algunhas palestras ou concertos que dan xeitiño. Eh, a dar con Alexandre tamén pouco <risos> a tomar o café tranquilamente, non? <risos> eh, tres de, de que forma activa participades con Artabria? De que, for, de que forma activa participades con Artabria? Bom, eh, sodes voluntarios, sodes socios? Eh, eu son socia, así. Mas non estou comprometida orgánicamente, nin uh -huh. traballo orgánicamente, simplemente veño a tomar algo e, sobre todo, eh, co criterio de saber onde quero gastar os meus cartos. Non é que vai a un bar calquera por, porque teño sede ou tal, senón os meus cartos quero gastar aquí. Eh, por iso e tamén, bueno, pois por iso máis é eh, depois facer un pouco de cursiños que, que se presentan e participar nas eh, actividades que poido de, bueno, que se van facendo eh, por datas significativas, palestras ou algún concerto que outro Ben, así uh -huh. E Alexandre? No, eu non, eu non son socios son utente pois eh, tampouco participo nos cursos que se dan e eh, Anímame continuamente a que me apunte os cursos de baile A verdad que teño certa reticencia <risa> Pero é un tomador de café pero... diario Então, <risa> sí. Alexandre Xa o sea que ves a tomar o café xa podes botar unha peza, non? <risa> Estou tentado de animarme a que me ensinen a bailar Pero bueno, todavía non, non ten ese paso Espero darlo neste próximo ano que ven É unha das promesas que me fago Aprender a bailar Pero todavía non... Non non, non non fixen ese ese desexo. Pero Alexandre, tes que vir clube calceta, tamén, calceta, pero pero, bueno, hay... o clube de calceta, tamén. tamén te descalzeta. Pero así aí. o clube de calceta. Nadie chedes existe o clube de calceta, existe, existe. tamén é outra cosa que teño que facer. No sé si a modo David... de de resumir pechando, sí. eh, que dicidinos unha frase cada un. A modo daquela actividade que unha vez fixera a Artabria de que é a Artabria para, para ti, para vós neste caso, para cada un de vos. Lembrades, aquela, non houve unha iniciativa así? Sí. Que era que é a Artabria para ti? Era no, no documentario, non? No? No, non foi, no, no foi uma, na, na web. Cando 15 aniversario? Pois bom, eu creo que a Artabria é a a defensa da lingua en Ferrol que é bastante, un tema bastante complicado esta cidade en Iso si sí é unha cidade complicada pois un espazo de encontro aberto a todos e todas pois para min casi que é a segunda casa, a segunda casa. Eh, xa para pa rematar Que lle diría de esa a xente que está a escoltar a radio, non? Que poixo que vos vides aquí pasa de loteta. Contademe así que que lle podes dizer a toda esta xente para que veña aquí pues e conhece que a esta a xente non teña xente. medo a vir aquí que está aberto a todos para calquer tipo de... a todos e todos de actividade e que, bueno, pues que animar a xente a que se pase por aquí. Nada máis. Uh -huh. Algún máis? Non, non queren falar moito. Eh. <risa> Bueno, pues está goza, muy ávido, está muy animado sí, ambiente, vale. están deseñando sí. voltar pa balcón. Bueno, callar, Modesto algo. está tentando a subir aquí a falar, falar, ¿Qué? Modesto quere falar. Eu creo que si sí. debía sí. falar Modesto porque os animadores principais do Pois pues que non teña medo social. que podes subir aquí se quere dicir unhas verbas ata Claro, ver. claro, pero tens que vir hasta aquí. Modesto, subes ou non subes? A ver, Sabe, sube, veña Modesto. Veña Modesto, veña. Bueno, Me llamo vai. Son tamanos aquí os vellos. <risa> nada, nada, non come, Modesto, Me desto, peche gato amigo, senón, a ver. A ver, meña, Fálanos de Artabria, da túa vinculación con Artabria, veña. La, a miña vinculación con Artabria é tamén, bueno, de tempo, de orgánica. <risa> non, non estou nos órganos, pero veño moito a Artabria, gustáme estar en Artabria. Mm. Eh, non yo preguntamos aos outros convidados pero podíamos preguntarlle a Modesto que é o, o significativo para el de, de Artabria non? a cosa máis significativa de Artabria non esa razón polacal Modesto ven a, a este espazo si, sí, como dixeron antes a lingua, non? a defensa da uh -huh. lingua eh, Ferrol en contraposición a Artabria, Ferrol é como unha metrópoli e Artabria é unha esbarra, un sitio uh -huh. máis amplo E ferrole o españolismo para mi, non? Sempre aquí argumentas en escola que o idioma, o idioma matride é o español, non? Entón, para min estar en Artavia é, claro, é a vida. Uh -huh. O resto é máis peligroso. Pois... <risa> pues... Pois moitas gracias a Sefa, a David, a Alexandre A Alexandre, a que xa volveu aquí Para deixar xa a Modesto A Modesto Para botar un cable bueno, Pero o Modesto fixo ben, home pero, pero me está sudando todo, estuvo, estuvo, estuvo un pouco serio Non me soube ser así yeah, no, E yeah, yeah, yeah. un dos animadores <talebración> Obrigada au aos cuatro E eh, <coin> <Oscar, Felipegin? t backstory> eh, continuamos Gracias eh, Bueno, vamos a poner una cuña y continuamos aquí en Radio Filipín. El dos me gustes eso ya li está Era o dos meus pensamentos tallo na imensa mundo peque Aquí Radio Phils P Aquí tisma Sintoniza e verás 93.9 FM Libre e comunitaria Prepaabilches meus reésMobilizache meus revéss Espaabilche meus meusres Ben, continuamos aquí en este especial Filispimba e Fundación Artabra eh, Artabria, agora temos temos música músico en directo eh, quen É quen é que venga a tocar aquí? Acaba de chegar Óscar Pojo É ah, eh, quen é este, este cantante? Hola, Boas eh? ah. <risa> Son eu Pois <risa> <risa> <risa> pues nada, eu son Óscar <risa> Moi ben, pois pues, contanos, contanos un pouco Óscar eh, Así, para comenzar, antes de tocar a tu primera canción aquí en directo, pues, ¿os teus proyectos? Pues nada, andamos metidos, bueno, aparte de, de min ven conmigo un colega, o, o Fausto, o, okay. o Sato. Hola, Fausto. Y, y nada, entre los dos también estamos uno, eh, en un grupo El Viejo Caracol. Eh, por cierto, tenemos un concerto ahora eh, dentro de un agro así. Para iso non puideron vir antes, está todo eh, isto tamén ah, Estaban ali, non, probando todo Estábamos aí na prova de sí. moi ben E nada, ese é o proxecto máis así que temos El Viejo Caracol A falta de... A falta de... Un músico, dos ah, temos Dos por un nos, nos o contábamos con un eh? sí. bueno, eh, É <risa> de regalo Pois, pues, que nos ides tocar así Para comezar para eh, calentar o ambiente Pois, pues, ximos tocar Unha peza que se chama Porque razón, que mm -hmm. está dentro Do, do noso último disco de Tanta Memez E agardamos que, que vos guste Non sei se... Espera, no, no, no, no. espera antes de, de marcharmos a, a tocar ali, mas antes Eh, decídenos tamén o oh, que pa vos, xa que estamos aquí, estamos aquí sí. na Fundación, que, que pa vos Artabria e que representa? E o que, de que gostades máis de aquí de que menos? Pois, non sei, Artabria, boy, para min desde logo, é un, un, un referente dentro da, do rollo cultural de ferrol, por suposto, eh, do galego, da lingua galega, e... Que leva moitos anos e que eu levo moitos anos tamén ao outro lado da barra tamén, dándolle aí gasto. <risa> e tocando tamén algún tocando vez, Tocando tamén ¿no? alguna vez, sí, con, con algún que outro grupo. Ben, posimos a escoitar esta peza que traedes, eh, podedes acercamos ao micro, poñedes como cómodos, como sí. queidades, eh, a xente que está aquí tocar palmas para animaros un pouco, non? Con Óscar vale. e Fausto. Que están aquí bebendo, bebendo, pero... Sí. O micro da baixo Está conectado aquí Sí, sí, <ríe> sí Problema de aquí de cableado no, conectando os con instrumentos cables. Dicir que van tocar a, a, a guitarra non sei que, den aí un oboe no sei qué, Un saxo, non sei que Un saxo soprano, moi sí, sí. ben, gracias Ven, Imos con eles Non sei cando nin como nin que tampouco sei, non sei Se sei por onde andaba Sempre, nunca as veces perdín uns papeis Que diz, que din, que dis? Que din que me faltaba Atopalos atopei E por pouco que provei non fun funquen de entender Ocas palabras me contaban Entón decidín que non Que non ia ser que so que non ía ser quenso, que non me ser quenso. Cantas noites que soñé e non dormín, xoreio, ringa, gargalladas, E o meu tempo así marchou, levou no a mesma lúa, levou no, levou no pola cara, con todo e que dei, e por pouco que provei non funquen de entender. Onde cara yo me agotaba, entón decidín que non, que non ia ser quen son, que non ia ser quen son, que non ia ser quen Voltase o meu redor Por favor, eso cheguei Cheguei Cheguei onde xa estaba Así que non me moví. E pensei que era mejor, Molto mellor Mellor non facer nada Que as cousas son porque sí si, Que mellor deixalo así E funquen de entender Que a sorte xa estaba botada Entón decidín que non Que non ia ser quen son non hi a ser penso que nonía ser penso que non hi a ser penso que non ser que non, ser que non, que non pola escuridade vou abrindo portas a ver se en algúnn estou ouu tentando a ocasión. A vida pasa e eu non teño intención De vivir sen solucións Descubrir por que razón Descubrir por que razón Descubrir por que razón Eu non non ia ser quen Que non ia ser quen son Os deixo con Marta Sánchez Aplausos Aplausos Aplausos Aplausos Aplausos A Radio Libre e Comunitaria Agora No 93.9 Da FM Aplausos Aquí seguimos en Radio Filispín desde a Fundación Artabria neste 21 de novembro, animado, que a final está quedando aquí animado a cousa, e agora con música moito mellor. Eh, continuamos con a nosa rolda de entrevistas, e eh, agora temos aquí o placer de presentarvos a Joan López e a Mauricio Castro. Ven a parte das bellas glorias da Fundación Artabria... Comezamos, verdade, Franco? Venga, que, aí, que se presenten, a non, primeiro, que dê sí, o Que nos ou, falen eles a un pouco Boa bueno, tarde bueno, Que quede que, que... primeiro a máis bella gloria <risa> <risa> Vais, pois contadenos un pouco o vosso paso por, por, por esta Fundación Artabria Home, pois, como dous expresidentes <risa> Tiñamos que falar mal dos que están agora Eu <risa> <risa> <risa> que cumpre de tal Ben, ben, unha experiencia A ver, hum... Mm, Como eu sei que, con toda a seguridade, estamos nun programa no que é o normal, na casa dun, e que falen ben dun, pois, bueno, eu tamén, claro, eu, isto para min é como, como a miña casa, no sentido literal da palabra, non? Pero, bueno, como todas as casas, pois, tamén, eh, tamén eu teño que decir, pois, que aquí pasamos momentos xeniais, momentos eh, duros tamén, noites sin dormir por... porque temos tido moitos problemas económicos sin sabores tamén de... de diferencias entre nós como lógicamente, como calquera organización viva 15 anos pero... dan para moito dan para moito, eh? moito, moito eu se me poño a pensar pois, eh... eu, bueno, pois non é media vida porque teño máis anos, pero bueno, é un tempo importante eu, o que máis valoro da Artabria é a súa permanencia no tempo que foramos quen de que Artabria seguirse e que sobre todo de que fóramos quen de que outras persoas eh, máis xóvenes que nós e con moito máis entusiasmo sexan quen hoxe pois de leválo adiante eu creo que con moito éxito e eu a verdade eu a veces teixe estas cousas de que quedan así moi ben pero eu digo profundamente convencido de que unha organización que non é capaz de de sucederse a sí misma con novas persoas, con novos proxectos e novos, novas miras, pois non, non vale a pena. Non sei se ti estás de acordo, Mauri. Totalmente. Eu só quero acrescentar un terceiro ponto, porque o Xanxa o dixo todo. Eu, além de, desas dúas cousas que dixo que era o que máis eh, apreciaba do que se fixo durante todos estes anos, eu acrescento a, de, a do obxectivo de conseguirmos que novas persoas incorporen o idioma. É verdade que no, globalmente digamos que a nosa comarca continua nunha situación dramática, inclusive máis dramática do que no ano 98, cando abrimos o centro social, eh, mas tamén sabíamos que nos, nos, non seríamos só nós que poderíamos inverter esa tendencia, mas o que si sí é certo é que hai persoas novas que comenzaron a falar galego aquí no local que se foron por circunstancias diversas e tal, mas que as incorporamos de algunha maneira ou reforzamos a súa, eh, o seu reencontro co idioma e que ate hoxe o manteñen e e o din por aí onde van, non? Por tanto, iso eh, creo que tamén é un pequeno motivo de orgullo aínda sendo conscientes de que a situación, como digo, é bastante desesperada, non para Artabria Mas para o conxunto da sociedade, da nosa comarca, non? que até agora non fomos capaces de dar a volta a esa espada de Damocles que continua sobre nós de deixarnos sen lingua. Non? Entón, ese é o principal objetivo que sempre tivemos uh -huh. e que mantemos. E algunha pequena cousinha conseguimos. Non? Então, Tambén hai que dicelo. Esos primeiros principios que era a defensa da lingua todavía están agora vixentes, non? Polo que vedes. Non? É, sen dúbida. Eu creo que tamén é que se mantivesen eses principios até hoxe, e que, como decía Xan, esas persoas novas que viñeron para eh, porse a frente do proxecto, asumisen como propios eses objetivos eh, e continuen a, a leválos adiante, a desenvolvelos en toda a actividade que se fai no centro social, que, como sabedes, non é pouca, pois iso ten un valor, nunha sociedade eh, en que o noso idioma ten tantos problemas para para a súa reproduzón de xerazón para xerazón. E si sí, aquí podemos dicer que continúa sendo un eixo fundamental de toda a actividade que se fai. Fais actividade de todo tipo, de eh, festas, debates, eh, en fin, todo tipo, non pomos eh, ningún tipo de barreira para todo o que se queira traer aquí, nunca se puxo e a actual directiva tampouco o fai. E todo iso que se fai, fai en galego, o cal creo que é un reforzo importante para demostrar que podemos viver en galego ¿no? porque aquí se ten feito durante os últimos máis de 15 anos O espazo de diso mesmo, non de viver totalmente en galego e do que estabas acertando, que hasta agora non o dixeron, de criação a mellor, tal vez, podamos decirlo de neo sí, para sí. que non é neo falante ou sí, sí. de retomar a, a, a, o contato co, coa, coa nosa lingua Xan, para para ti tamén é, é, é o eixo frucal, o que máis se valora si, sí, supoño que todos repetimos o mesmo porque é así bueno, hai que matizar unha cousa para min, polo menos non é, non é caso o feito iniciático non é só o tema do galego como idioma aunque no fondo é iso pero tamén é unha versión digamos, histórica ou reintegracionista que como normalmente se conhece do galego, sempre nos pareceu moi importante e nese aspecto eu creo que claramente enchimos un baleiro que esta cidade non tiña Porque sí que sempre hubo ferrol pesares de ser unha cidade exactamente moi españolizada Pero bueno, sempre, eu creo que sí que sempre houve xente en ferrol antes de nós E seguramente a volverá a ver despois de nós e as cousas non nos van demasiado dramaticamente Que vai defender eh, o galego como esta cidade, como unha cidade galega e o galego como un idioma desta cidade Unha cidade cada máis ten unhas características de mistificación pola súa historia, que son interesantes, pero que para min é, como calquera das outras, tremendamente galega. Non? eu penso que sí que eu creo que quizás o máis valor tamén hai unha cousa eh, Artabria, por suposto, é un mundo para vivir en galego, iso non quere decir, ni moito menos, que todas as persoas que entren en Artabria que falen galego, porque a moita xente me me si se pode estar en Artabria e non falar galego a nos, por suposto, que nos gusta que é lóxico pero claro, as, as persoas teñen dereitos individuais que non respetamos nos falamos de dereitos colectivos non? En, en Ferrol, o eh, o español é un idioma dominante e en Arzavia entra moita xente que fala español e é ben recibida nós estamos falando de que as nosas eh, actividades son exclusivamente en galego e non exclusivamente eh, no galego da nosa normativa non? se teñe presentado li moitos libros que en absoluta é a normativa que nos defendemos e polo mismo tamén eu penso que é moi interesante que aquelas persoas que eu sei que é moi difícil, aunque eu non son a pessoa que pasara por iso, porque eu son, teño a sorte de ser galego iniciático, xa criado en galego, e que vivín sempre en galego, porque son da aldea, pero que aquelas persoas que se queiran aproximar ao galego e facer pequenos esforzos, que é verdadeiramente un esforzo moito máis importante do que parece, a miña compañeira te amo explicado moitas veces que la o viveu, Que, que fagan ese pequeno esforzo de aproximación ao galego. Eu creo que hoxe estamos nunha situación na que eh, calquer pequeno esforzo que se faga de acumular eh, elementos de uso para o galego, que é fundamental. E se non pode ser todo, porque hai veces que non nos atrevemos a todo, é verdade. Eu veixo que somos moi poucas, moi poucas, moi poucas as persoas que somos, digamos, monolingües, non? a que conocemos outros idiomas, non? pero na práctica diaria do idioma. Pero eu penso, valoro moitísimo, polo menos eu, de que eh, se vayan facendo pequenos que nos esforzos para, en determinados ámbitos, pues, usar tamén o noso idioma. Iso tamén é unha garantía de que non desaparezca definitivamente. Eu vou me meter así un pouco agora nos medios. A, valoro... a ver que faz, eh? A ver que faz, eh? Que valoro, Se algo bueno. malo, dixe tu xoa, eh? Claro, claro. No non só digo que eh, dá un pouco... estaba entrando así un pouco de repelús cando estaban falando, porque dá vontade de chorar. Como un esforzo? Como hai que facer un esforzo para estar falando... A nosa lingua <risas> E que dá vontade de chorar Simplemente entón, sí, mas, sempre... eh, Eu creo que é verdade eh, eh, vale. eh, Se cadra no teu caso antía non Porque xa sabemos que no, no, Nese no, sentido no. tibetxe se de sí, <risas> mas. mas tibetxe un importante reforzo Na casa non Mas hai que pensar que non sempre é así eh, Por exemplo, no caso da miña xerazón Eu xa teño 44 anos E eh, Os meus pais aínda eran galego falantes, mas a xerazón da miña idade xa é moi, moi mayoritariamente español falante. Co cal os, os nosos fillos e as nosas fillas Parten xa dunha xerazón de pais, español falantes, o galego deixa de ser a lingua ambientalmente maioritaria e iso criou unha serie de dificuldades. Portanto, eu creo que a mensaxe de Xan é moi positiva, no sentido de que é verdade que aquí na Artabria evidentemente non obrigamos ninguén a falar galego, mas si ofrecemos este espazo para aquelas persoas que sabemos que son moitas, que mesmo sen falar en galego, teñen simpatía e saben que o galego... Eh, non pode desaparecer entón que podan dar ese primeiro pasiño aínda que só se aquí para pedir unha cervexa ou, ou unha auga ali ao balcón ou xende, falen aí cinco minutos galego todo é dar o pasinho e eh, eh, se servimos para ese pequeno reforzo ou mesmo para criar algún tipo de simpatía que non sexa activa en favor do idioma pois a non xa nos vale porque calquer pequeno avanzo é un grande avanzo nunha situación como a nosa, uh -huh. Entón claro que si, sí, hai que nesse sentido que ninguén pense que temos aquí un espazo fechado para persoas totalmente convencidas, non? non, ao contrario. Estamos en diálogo coa cidade, co concello, coa comarca, eh, aprendendo todos os días tamén das dificultades que as outras persoas teñen na aproximación ao idioma, ao país que algúns de nós tamén pasamos por iso mesmo e mesmo podemos continuar a pasar na actualidade uh -huh. eh, Agora mesmo colaborades eh, activamente coa Fundación Artabria ou tedes outras ocupacións? ou eh, Non, bon, eu non podo dizer que colabore activamente, voto unha máu en cousas, cousas pontuais cando me peden eh, pago as miñas cotas e eh, o máis pontualmente que podo, mas for, e veño por aquí tamén, e, sempre que podo a participar nos atos que se organizan, mas o traballo, digamos, militante, non, non participo nel. aí como dicíamos antes, hai unha nova xerazón de persoas novas que tomaron o relevo do que do que foi a nosa xerazón, que foi a inicial, a finais do século pasado. Aí coincidimos eu e xan, e agora a xente nova que o está facendo... Eh, seguramente mellor do que nos fixemos e nós estamos aí para votar unha mão no que se poda. Non? Mas, como dicía Xan, hai que saber pasar o testemunho e, e asumir que, evidentemente, ninguén é imprescindível, porque no momento en que alguén é imprescindível significa que o, o proxecto está anquilosado uh -huh. e depende máis dunha iniciativa pessoal que dun proxecto colectivo que é o que se supón que temos que construir aquí, non? Bueno, eu teño que dicir que colaborou bastante As estas feiras Cus na Novar bar non? <risa> Pero non eran sorriso xerantes Eu non entendo nada eh. <risa> Bueno, a veces tamén se pode tomar algo de alcohol non O alcoholismo pode ser un problema social Pero desde logo é un problema bast É bastante antigo na nosa sociedade non? <risa> Eu non, eu nunca veo <risa> <risa> Non, xa vemos Xa vemos que non <risa> Cale serían, se si tivesedes que destacar algún momento da Artabria, alguna actividade, cal sería para vos que vivistes toda a traxetoria ou momento así que, que digades, buf, foi incrível? O... Eh, déxame eh, a mí un momento, Xan, porque aproveitando que no... Bon, a prova que hai feita xa do noso do documentario que se preparou eh, nos últimos tempos. Ficou fora, non sei se aínda se vai poder corregir iso, porque creo que debería entrar. Vou destacar unha actividade que fixo un colectivo que estivo integrado na Artabria os primeiros anos, depois abandonou por circunstancias diferenzas internas e demais, que foi a, a, a o colectivo que se dedicaba a revolta. a revolta, o colectivo que se dedicaba sobre todo a organizar as comparsas de Entruido. Tamén facía outro tipo de actividades, non? Eh, como ir a organizar eh, idas a Chamorro, colectivas eh, e tal. Mas, en concreto, deu-nos moita presenza, moita visibilidade nos Entruidos de toda a comarca, non só de Ferrol. Entón, creo que, ainda que eu só fose un ano, o primeiro ano que se fixo, vin eh, o, o, o grande traballo que fixeron e creo que foi magnífico. Entón, Ainda que se pudese destacar outras moitas cousas, eu quero aquí lembrarme dese colectivo de compañeiros e compañeiras que aínda existe e continúan participando nos centruidos, ainda que xa non o fagan como parte da Artabria. Mas durante bastantes anos estaban na Artabria e fixeron un grande traballo eh, nesse sentido, tanto para a Artabria como para a cultura. Bom, pois eu... Eh... Claro, hai moitos momentos, pero lembro unha unha conferencia unha vez eh, de dous compañeiros irlandeses que atopáramos en no Anchoquia, en Bilbao, lembras? Tá? Que fomos a la unha delegación, claro, convidáronos a 415 e como vos galegos aparecemos 30 <risa> en Bilbao. <risa> e bueno, a verdad que nos trataron moi ben, porque sabedes que... a A xente nos traía moi, moi entrañable. Hai unha, unha mala fama española, é, que non é verdade, non? Pero é unha xente totalmente extrañable. Fomos moi ben tratados. E ali coñecimos a dous é, irlandeses, un que é, falaba inglés e outro que falaba gaélico, aunque, claro, tamén falaba inglés, non? É, e entón, despúis fixamos unha conferencia que eu creo que foi unha das veces que máis xente houve en Artabria porque coincidira que había outro ato e non puidera ser, un acto que facía o Concello entón a xente dixo, bueno, pois que hai? hai música irlandesa en Artabria pois vamos ali e bueno, isto era petado, petado, petado unha... e despois houver un suceso que moi entrañable que era que eh, o, o irlandés que falaba gaélico pois dou a conferencia en gaélico e nos facíamos a traducción que fixéramos previamente, obviamente ao galego, ¿no? entón o que falaba inglés, protestaba e dicía, aquí o único que non entende nada son eu ¿no? e vamos, foi un, así unha brincadeira una cosa que, desas que ten habido eh, super entrañables, ¿no? outras algún festival que que tuve unha presencia moi grande e despois, pues bueno, eses momentos que che quedan eh, coa vida de persoas que xa, que xa non están porque morreron e que xa hai recordos pues, moi entrañables, ¿no? porque claro, como todo eh, tema social, pues, a parte si sí, de persoas que se, se puderon ir para outras asociacións, ou tal, que pues, tampouco penso que sexa xa ningún drama, o que xa un drama é xente pues, que xa xa xe empeza a faltar, porque, porque van morrendo a xente, vai xa nos, xa nos morreron algúns eh, que pasaron por aquí. Pois pues moi ben, xa para rematar, queredes decir algo máis? Non? xa está todo dito eh, non, se sí, únicamente eu particularmente quero dar, agradecer como o ouvinte o traballo que facedes da, da vosa emisora creo que é unha ferramenta de primeira magnitude para tanto para unha comunicación democrática nuns tempos en que os medios están tan o servizo do poder non que existan aínda que sean pequenas iniciativas como Artabria unha pequena iniciativa non frente a esmagadora o esmagador peso do, da cultura de masas que impimpo o poder non? O facto de que exista unha emisora como a vos aquí é outra pequena ferramenta como esta que é Artabria e que no fundo estamos creo que nunha mesma... Luita, non? para construir un país diferente con uns valores diferentes e na medida en que vos servides xa durante moitos anos tamén a eses mesmos objetivos creo que podo dizer tamén en nome da Artabria agradecervos ese traballo e encoraxarvos a continuar moitos anos máis xunto a nós nesa mesma luita común.: Pois o faremos, eso non que non acaba a duda. Pois moitísimas gracias aos dous por atudir aquí eh, Moita sorte Y eh, ahora va a ir a tocar Oscar de novo ¡Músicos, duraste esponco! Rana, lo afines, ¿quién? Rana, lo afines, ¿quién? Rana do Filispín Rana A ver, que temos aquí cachondeo con Radio Filispín no, a, a ver, todo xuntos, Radio Filispín Rana do Filispín No, no salga sé, no sé nada Rana do Nada, nada, nada <ríe> a la y muy bien <risa> mira mira tipo de seis que experimento no, está desvanecd aquí no ¿eh? es todo bueno porque ya tengo su acuña <risa> feita ¿eh? <Biches. risa> ya tenemos un acuña que de un dente artario <risa> tenemos aquí otra vez a oscar eh, vamos a preguntarle a su historia como llegó a coñer una guitarra de poños a cantar <risa> <ríe> Mira, o, o compañero digue, o, Fausto Riz, sí, o Fausto Risse Pois non, desde pequeneño pola familia e tal, sempre houve música na casa pois sempre houve unha guitarra e a Collín e, e hasta agora Ese, ese <ríe> é a miña historia Collín e xa non a no, no, con ela e todo Este binomio con Fausto de onde sae? é? Pois é un, un amor-odio que temos aí dende hai anos. Que o fichamos aí malamente para o caracol E dende aquela, pois, moitas veces ven comigo a, a facelo paripé O xa que Fausto, é eh, un amor correspondido Si sí. Si, sí, di que si sí. <risa> <risa> Que nos va a destocar eh, desde esta segunda peza? Pois, ximos tocar unha nova que, que non está en ningún disco ni Xa ni que nada. primicia Si, sí, primicia en... en Artabria, atención Se chama a can de palabra moi ben, pois aplauso para Óscar e Fausto. Fausto e coitalos. E veñas, coital esta, esta primicia. prendeu a camiñar nas ruas molladas salpicadas por un mar de centos de tascas ainda canta, canta, chora a bella guitarra faltando yo lento baindo covento E non quere baixa Toda a súa vida Foi cande palabra palavra Ladrou versos a lua e mais oso A melodía A patada cama e soñou que componía unha canción. Camiña nas riúbas molladas Salpicadas por pluma decentos de tasca. Aínnda canta cando chora velle a guitarra, faltando violento vai indo comevento que non quere baixa toda a súa vida foi can de palabra ladrou verso a lua e a ata un melodía A patada cama e soñou que componía unha canción. Toda súa vida foi can de palabra, ladrou verso salúa e maisoso. A tou melodía, a patada da cama, e soñou que componía a unha canción. Apoñá. despois desta de maravillosa canción continuamos na Fundación Artabria neste especial de Phyllis Pinball no que achegamos a radio a Espacios da Cidade pois que están, que teñen un, así unha esencia especial, non, Antía? Así é, e é tan especial agora xa temos outra vez a mesa chea que hai tanta rapaz aquí que non sei sé si... se... vamos a ver como fan para falar en todas, oy, oy, eh, oy, a ver... Venga, vos fides en eh? presentando entre todas Venga por turnos quen temos aquí. Tes que achegar con mi con María Jesús e non, vai ser complicado que te escoiten da casa. Si, sí, van pode decir pasando, si. Sí. María Jesús. María Jesús, o seu corazón está. O seu corazón quen está. Ana. Ana. Ana. Ruth. Ruth. Ana tamén. A outra, Ana. María e Rosa. E Rosa. Eh, que farán estas mulleres aquí en Artabra? Vimos preguntar así, así de unha unha. Con quen, con quen podemos comezar? A ver, pode, pode, penso que podemos comezar con Ana e con, eh, e con María. Ana e María que nos conten primeiro, porque son eh, dentro deste grupiño son as profes. Sí, de que son alumnas E de, de que son profes, Ana e máis María? Ana, ti de que eres profe? Eu, bueno, non hai que seña profe. Bueno. Eu... Enxinas algo, non? No, aquí non hai chefes, non hai profes. Aquí, aquí non hai nada. Esto é jau, eh? A ver, eu comparto un espazo no que, no que facemos yoga. A yoga? Básicamente, sí. Eh, María? María? Eu son a que fai o curso Os mércores, cuarta-feira De fotografía Para os apaixoados a fotografía poder ir por ferroles Sacar Ajá. imaxes da nosa cidade oh, Moi ben, pois vai comentar Ana como chegou a Fundación Artabria eh, Pois quixo Non quixo colaborar Con esta fundación, con estes cursos de yoga Como cais aquí, Ana? Pois, a ver, eu, eu pasaba por aquí Como todos, non? <ríe> eu pasaba por aquí, sí A ver, eu levo tempo, levo tempo parando parando polo Artabria e, e bueno, colaborando así en alguna cousiña e tal. E comenzaron as aulas de yoga fai este é o terceiro ano, penso. O primeiro ano empezaron con, con ultra profe, pero, pero, bueno, non sei por que circunstancias marchou. Entón me preguntaron que, bueno, que como eu practicaba e tal, pois a ver se, se me animaba eu, se coñecía alguén en principio en principio recomendei a unha compañeira pero bueno, despois despois ao final quedei meu <risos> ao final quedei meu eh, e que, da alunas a quem temos aquí como son esas aulas Ana? que pasa tamén a estas alunas? que facedes? <coughs> caenos Cain, todo aquí da mesa xa facemos <risos> pues bueno, exercicios que nos, enseña, que nos enseña aquí Ana que nos vai moi moi ben Eu, por exemplo, teño problemas de espalda e me vai bárbaro con ela, vamos, é unha medicina parte de que veño encantada eu, todas moi ben, creo, eh canta xente, estades? somos 10 ou así, máis ou menos este, este ano, 20 este ano hai 20 persoas 20, bueno, sí. sí. <risas> no, no 20, 20 moi a ver, que Que Pero temos un rapaz, claro A ver, di ao mundo público que da nove rapazas é un rapaz, rapaz. Con valente Bueno, non, non, perdón, hai dous rapaces Dous rapaces Si, sí, si, sí, están lá en vale, Miguel Pois pues xa sabemos a luna que ven pouco Contanos un pouco como a estrutura da clase, Ana Chegades, A estrutura varía A, a estrutura varía un pouquinho según como vexe a xente ás veces depende do día pois a xente chega e o primeiro que fai é tirarse no chan entón xa sabes que non podes empezar con asanas así sí. weis, de pé e tal entón normalmente empezamos empezamos con respiración facemos algún estiramento e despois xa empezamos un poquinho no que o grosso da, da práctica de Hatha Yoga normalmente tamén meto un poquinho de Chikún insisto, depende de como, como vexe a xente é sempre ao final relaxación ou meditación tamén depende de como vexe a xente eh, a Esta aluna, perdón, como se chamaba que non lembro María Xesús, que sodes tantas contanos a túa experiencia nestas clases de yoga Para mí moi ben, porque me fa sí. moi ben E como escoitaste que había clases como... de yoga en Artabria? Bueno, enterámonos, enterámonos Ay, sí, porque no. claro, viñemos por aquí de vez en ah, canto sodes, sodes a asiduas de Artabria claro. ah. bueno, si, sí, un pouquiño. Un poquinho, entón entereime, bueno, xa dixo ela que fai tres anos había outra profe, xa empezou a estar xa o ano pasado, ¿no? sí, este xa é o segundo curso É moi ben, e a mía que me vai tan ben, xa tan a gusto O xa que, que Ana, non, non exigente, non? Pa, no, Ana non é exixente, non? Non, Ana, bueno, exixente, xa que é exixente Ai xa que? Ela fai os seus exercicios, ex, ex claro, non nos deixa fazer o que queremos Pero deixate como nova, non? Polo que Pero deixame como nova no do que se trata. No. Moi ben, además moi ben, e además, bueno, ves moi contenta para que, eh? Que máis vén a este taller de yoga? Aquí. Cruz e y... Ana. Benigna. Sí. Pois pues contádenos así como como chegades á fundación Artava, como vos enterades de que hai este este taller de yoga sí. e a vosa experiencia con, con estas clases. Pois pues a verdade é que eu menterei me hm mmm, porque me recomendaron, porque xente que viña me falou moi ben das aulas da profe e do do grupo en sí uh -huh. a verdade é que, que moi ben, que como ben dixo a Ana, compartimos un espazo. Ela ela hm mm, aínda que diga que non é a mestra, e nos vai guiando obviamente vamos aprendendo. Eh é moi coidadosa, é moi moi cuidadosa coa xente co, co grupo en sí, eu creo que deu un grupo moi xeitoso eh, e que realmente o pasamos ben e eh, facemos al final, algo produtivo al ao final o que conte pasalo, má ao final sí, claro. que, o eh. que conte pasalo ben ao final o no, é pasalo ben un ¿no? punto de encontro no, donde, eh, cando son estas, este, este taller de yo a cando, que días? sabedes? son segundas e quintas de eh, uh -huh. oito e media a dez Son de e media dez, pero sempre chegan tarde Que raro, non? Entón empezamos normalmente as nove, marchamos ás dez media O xa sea que chegan tarde e marchan cedo, non? Non, non, a hora e media pasan aquí eh, eh, Ademais, encantado Moi ben eh, A parte do, do taller de yoga, temos tamén o taller de fotografía con María É unha rima, dices? Pois si, temos o... Ai, está bien che ágil, eh. Temos o taller de fotografía. Bueno, eu vou contestar máis ou menos o mesmo. Coñecín a Fundación Artabria, xa fai tempo, perfume vivir Fora de Ferrol e o voltar, pois comeceoume tamén xende, non a que me achegase máis a este mundo, eh, e a, a xente que ten as mesmas opinións máis ou menos que a mí, non de compartir un idioma e eh, poder falar nese idioma todo o mundo nunha cidade na que é case como inhóspita en canto a iso e poder dar as aulas en, en galego, en galego. E, María eh, fa un momento para ese curso de fotografía porque había estamos aí que está que está que non está que arranca que non arranca non Sí porque ahora é un pouco rara para un curso de fotografía non que normalmente sempre temos que sair outro día maiores para sacar as fotos porque o curso é de, eh, os mércores cuarta-feira de, de nove e media de media, xa non hai luz entón non se pode aproveitar tanto estamos en proceso de mudar a, as horas para si poder, que venha máis xente e poder aproveitalo moitísimo mellor moi ben, canto canto, porque non estamos falando diso, mas canto custan estes cursos verdad, non dixemos nada de hora. Estes cursos depende de se son socios ou non, se, apoie, se están na fundación, pero bueno, iso poden vir aquí e preguntar cada curso e demais. Hai xente moi amable que lles vai ensinar absolutamente todo, para se tiñen calquera pregunta, danos contactos dos profes incluso para chamarnos personalmente e, e non ten ningún nin, nin problema. Pero é todo sempre pensando en xente que que, bueno, que non son cursos moi caros, que son para todo tipo de persoas. Que tipo de usuarios acuden tanto ao taller de yoga como ao taller de fotografía? Eu penso de, de, que todas se... asidades, de... de todas as idades? De todas as idades, é dicir, se, sempre nos interesan cousas, eh, eh, os cursos eu penso que é unha forma de achegar a xente, a cousas que sempre nos chaman atención, como a fotografía ou o yoga, non? Que non coñeces moito, pero sempre ti, ti vexes esa espiniña, pois para poder realizala, É un empurrón para poder facer as cousas que che gustan E, eh, María, eh, hasta, até agora, como cía o problema da luz tamén tens unha parte, pero que é máis teórica non? Sí, De meiro de preparación Sí, de, de sí como... é un curso tamén de iniciación entón eu sempre fago primeiro o que son as, as imaxes non como... Eh, como vai o proceso de fotografía de fo de, de, de, da cámara fotográfica sobre todo digital e despois tamén intento amenízalo con historia da arte en canto ás fotografías como surxiu e ideas de grandes fotógrafos que non todos temos un gran fotógrafo dentro así que non hai problema non hai que ter medo eh, hai aquí algunha convidada que vai ao curso de fotografía? Non, no non En o público Están por aí Abandoar ah, <risa> o método xoxe O método directo, non? Sí. Pero non só so de yoga e de, e de fotografía Hai cursos en carta Són tamén que temos curso de baile Eu bueno, Non sabía isto, que curso de baile Que <risa> o dá Rosa Casais Non, non, no, que no, no, no, okay. endera, que endera Que <risa> enda o curso? Non era <risa> A ti esa alumna Son, <risa> <a esa alumna. risa> son Pois pues contanos que este de curso de baile, que baila cha cha cha, merengue, eh, que bailades No, no Que bailades <laughs> Bailamos danza tradicional galega e ah. ás veces portuguesa tamén E y... sí. bueno, eu gosto moitísimo, Antía tamén ben, así que Ai, <laughs> Antía, ai, non sabía a tua afección polo baile, eh? pero contas... non contas nada Pois <laughs> pues entón, Rosa e eh, Antía nos van a contar Non <laughs> <laughs> me veis a coñer o micro <laughs> É mentira que, como na fotografía, non todo o mundo lea o bailador dentro, eh? A fotógrafa pode ser. Non, o bailador te lo que encontralo sí, no? en ti. Bueno, bueno, bueno. Pois, contanos como, como se estrutura este, estas clases de baile. Eh... Ti chegas e eh, xa te posa a bailar ou...? Non, eh, facemos un pequeno aquecimento, uh -huh. que é eh, como unha especie de danza libre, eh, seguindo o ritmo da, da canción que esteixa a sonar. O último... A último día, as últimas aulas eh fíxonos unha unha unha proba sorpresa para saber as as pezas que estaban a para saber cuán burros somos en temas musicais. Sí, un bocadelo. Tedes te tres pés, bailades con tres pés ou que? Pois, se ríe por aí alguén, creo que si. Sí. <risa> eh, pero e eh, depois sempre bailamos uns agarrados e eh, uns soltos, pero bueno, eus eu E moi sí. muñeiras e xotas e todo isto sí. tamén Pasodobres, no. rumba Cantos sodes no curso de baile Pois pues sabemos de ser unhas quince Unhas 15, 15 persoas Quen? Pero quen grita aí polo público? Outra pero... alumna de danza tamén que ah, está o... entusiasmada Cas polcas, entón Pero é porque pero mira, está entusiasmada pero que veña a falar Está ahí sentada, fala, fala, fala Pero non venga até aquí Gloria, venga aquí a falar Pero Gloria tamén pode venir aquí a falar un pouco Tamén, pero non quere. <risa> Gloria Gloria, ya sabes que confianza da asco así que bella, contanos así en confianza, quien ten tres pes que hizo? no sé, a ver Rosa ¿qué tres pes? Tres pés, sei que parece que algo Alguén un pouco torpe Pero nos somos, somos pere, Temos pés lixeiros nesta, mes, nesta, nesta mesa Nesta mesa estamos o mellorinho E aí sentada tamén. Tamén. A Carmen tamén é moi boa eh? eh, Hai rapazes eh. e rapazes Solo rapazas como isto eh, Rapazas e rapazes ah, rapaces rapaces. Sí, sí. sí, sí, sí. Non son moitos Pero a partir de agora Ván animar moitos Seguro <ríe> <ríe> Fran, podes te animar eh? Podes te animar, Fran E tu xa bailo? Ah, bueno, pois pues eh. ven, a bailar aquí a ver, eh. bailar. Bueno, Xa, xa verei un día Vale Xa verei un día aquí a ver como se facedes eh, Agora xa para rematar, contábelos un pouco para animar a xente Para que veña tanto o curso de yoga como o curso de fotografía Como o curso de baile Toda a oh. xente que está na casa e que, pues, Tamén hai tai chi, disculpa Tamén hai tai chi? Sí, sí moi ben, por certo e eh, tamén. tamén desde o ano pasado danza danza moderna e que voltará en breve imagínate. pero isto non parar aquí na Fundación Artabria é eh, unha maravilla pois pues veña, que decides algo así para rematar entre todas que non falou? ai pois pues veña, coño micro pero mira, aquí non pode ser que te sentes na mesa que non fales como te chamas? cruz eh, eh... espera que É que cruz, cruz. só so viña por si ninguén falaba Falaron, e xa non tiño que falar Bueno, pero agora eh. falaste, tes, os teus 15 minutos de, de fama, ímos ímosalo A que cursos ves? Yoga A yoga, con Ana tamén Si sí. E que tal, Ana? Moi ben, sí. moi ben E como te enteraches de que había Recomendaromo. cursos? Recomendaromo sí. Xente que xa viña Pero é xa sido do de Artabria? Non, o... agora máis, porque como veño, pero, pero non... O sea que o pasades ben, non? Aquí en Artabria nestes cursos, moi ben. Si, sí, bueno, Muy nos cursos no que non son os cursos. Claro. Eu... A ah, que tamén vides a maiores, sí, no? eu polo ah. menos. Si, sí, si, sí. todas as actividades que fai Artabria, eu gosto muitísimo de vir sempre, sempre intento, bueno, intento non faltar a ningunha, son eh, máxima fan. O sea que temos aquí eh, unha unha fonte local alternativa. Si, si. Sí, sí. Para min, porque claro, eu marchei a estudar e cando voltei, desto de, de que moras en Compostela parece que todo é, que é ficción, no? pero é todo moi bonito, e chegas aquí, e, a lingua é inexistente e a cultura tamén, entón voltas e isto é como unha especie de illa, de... do... Bon, pois unha illa de, de, da lingua, da cultura e, e de, de todo tipo de lecer en galego, entón eu sempre intento vir. Pois moitísimas gracias a todas por acudir aquí e falar de todos estes talleres. Ana, quere dicir algo máis? Non? Pois... Moitísimas Moitas gracias a vos tamén e por, por deixarnos falar aquí sobre os cursos. Uh -huh. eh, eh, Bueno, falar do contentas que están os alumnas e eh, do condendo que estamos as profes tamén. É que a xente acuda má, en masa, non? É que axe aquí unha super lotazón de matrículas e inscrizóns, e que, e e que, que teñamos es... que ampliar o local. É que teñades tamén hai un grupo de baile para ir polas festas, polas parroquias, aí <risas> co é eh, ou oh, non. Ou oh, má clara. Fa Va facer competencia até eu Bueno. Neste caso, non hai competencia Hai axudas, non hai vale, competencia vale. Non pedamos aquí a Pellexar, non estía máis igual ben, ben, ben. Bueno, vale. Moitas gracias a todas Por Vamos. vir Vamos. Aplauso Imo eh, Moitas no sé. gracias Traballadoras e traballadores do Ateneo Ferrolán claman no Pleno do Concello contra o reparto da súa sede. Informativo Ferna Escoitas Cerna O espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego Presenta Belén Rodríguez Informativo Más Voces. Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias, de información y de análisis Democracia Now. Welcome to Democracy democracynow.org The War Bienvenidos a Democracy Now en español. Democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Medio Oriente. The five permanent members of the United Nations Security Council have agreed language... Informativos de Radio Filispin. Todos os días de 12 a 1 a da madrugada, de 8 a 9 da mañá e de 1 a 2 da tarde. En Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Dendeferrol. Pois aquí seguimos para nesta fase final do programa especial en, de Filipín vai a Fundación Artabria eh, A quen temos agora aquí, Fran? Temos aquí outras 4 persoas Esto Moita xente hoxe. de novo, eh? a ver, iremos sí. presentando aí, chegaremos ao micro Bueno, eu son Salorio Salorio Eu son Francisco, Francisco. Nevia. Nevia Eu son Monse Ven, Estas 4 persoas que vinculación teñen con Artabria Pum. Pois pago voluntariado Algumas cousas así cando... Nada, así uh -huh. <ríe> o sea, son, Os catos son desvoluntarios Eu, eu bueno. Ah, e o resto? Eu, o único mérito meu foi participar no concurso de tortillas Quedar de quinto A ver, pero, co, pero comenta aí, o que é ese concurso de tortillas? Que non sabía nada que iso de... Conta que é o eh, concurso de Non oficin... fixen pouco máis fixe na vida que participar neso debatido. que dáxe quinto? Si, sí. bueno, cantos no. había? De cantos? Seis. Seis Bueno, pois non está mal Quinto sí, sí. é un bom posto E eh, eh, bueno, non eh, Paro aquí frecuentemente eh, eh, A parte do concurso ese pois pues, participo nas actividades esporádicamente uh -huh. E eh, bueno, me parece que enda que Ferrol pensa que isto é unha niñada de nacionalistas Eh, me parece que as actividades que fan aquí son importantes e eh, axudan a... a eh, cales son esas actividades máis importantes que ten a Fondejado de Estrebra? Por exemplo, un delas que a mí me echaba moita atención era a figura do apalpador. Non Que nos pode falar da figura do apalpador? Eh, pois sí, pois agora estamos preparando o apalpador para, bueno, para, para un Natal. E, bueno, pois se van a facer... Pois mm viaxes aos colexios por aquí cerca e pois eso para representarse un pouco a Polvador e se vai facer tamén unha ruada, así pois, con moita xente. Aí moi ben. Quem está falando é Nevia, que non se presentou, que fai parte da directiva tamén. Bueno, si, sí, tamén. Sí. E aí falta outra para presentarse, que é Eu Sanmonse, eu fago voluntariado de vez e colaboro cando podo, son socia. Moi ben. Eh veño habitualmente tamén. Eh tedes a figura do apalpador que é unha figura que hai que reivindicar, non, como nosa, pero tamén tedes festas populares como o Magosto, estos xantares. Contádenos un pouco que son este, esta, estas actividades que tedes aquí. Si, sí, habitualmente facemos eh, temos o Magosto, facemos o San Xoán, facemos xantares, o xantar do aniversario. Em eh... Muitas actividades respecto cada mes temos varias cousas, vamos, depende do mes. E, na, está aberto todo o mundo participamos todos e intentamos que dar a coñecer o que facemos para que veña máis xente se apunte un pouco esta dinámica. Monse, eh, eu sei que tú tamén participabas nese outras aulas que falando antes de sí, danza moderna, sí. como son esas? Que así moderno. Sí. Ahora, conta un pouco aí, eh, Monse. Si, sí, estábamos, bueno, mais rapazas, pero daqui estaba a Antía, e eh, Nebia máis eu, facíamos danza moderna, nada, coreografías. Non, o se ao final ben, que, eh, pasámoslo tampoco... sabía eu. Pasámoslo ben, que é importante. Eh, e nada máis e outras actividades son eh, estes campamentos de verán que tedes cos nenos e coas nenas Non eh, contade pois, un pouco cal. pois si, sí, pois a ver, que en organiza todo isto é Lara que ahora non pode estar aquí porque deu a luz, teve, tuvo unha nena ah, pois mira, felicidades para Lara non? e bueno, pois pues... se fixo o ano pasado, este ano non, porque se estuven un mirando non había nenos suficientes e ao final pues, se aplazou, pero ano pasado eh, se fixeron moi ben Bueno, pois pues, talleres que se fan nestes, nestes, nestes campamentos de ver, que se fan.: Pois pues, saber ou non estúen, pero pois pues, polo que me dixeron pois pues, hai como en cada semana mi mm -hmm. se, se fala dun tema diferente, por exemplo, o corpo humano e se pinta e despois se fan obras de teatro, animais, plantas e bueno, todo. O xa que tamén é un punto de encontro para todos os nenos sí. en Verán que non teñen nada que facer que vir aquí fan... reunirse e de claro. paso aprender e divertirse, non? Eh, se fan saídas por aí e bueno, pois pues moi ben todos Pelo menos no andan, non andan polas tabernas os cativos, con esas actividades eh, eu, eu queria preguntar a Salorio e a Francisco A xalorio, cal son as actividades que máis que, que, que ven el e que, que que, que as que participa así máis normalmente A todo isto, Fran, estamos perdendo xa uns pinchos que están asando aí fora eh. Si, sí, pero isto é do xempe non, non se acorda ninguén, pero bueno <risa> E pois pues, a, a, a Francisco queria preguntarle Francisco, participaste participaches unha vez non tortillas, ou xa os dous anos? Eh, foi este ano a primeira vez É que, eh, eu non sei, é, eh? a min xeira má jato xeira bueno, eh, má Ti probáxela e dixese que estaba boa ou Por isso digo ou que xeira má jato dos gañados, ou... sempre gañados eh, No, pero participei bueno, veño en exposicións, por exemplo fixe unha exposición aquí nas presentacións dos libros tamén eu creo que me parece que isto é un, un recuncho, así, un islote en ferrol ti tienes de ferrol, sabes como é ferrol todos sabemos como é ferrol Isto é algo distinto, non? Algo... Exposicións de, de fotografía? Non, de pintura De pintura, perdoa no. no, Estás atenta, eh, Andrea, oh. pero a ver Non leixo he o guión, non? Non, non estaba no guión no. Pero viña <risa> <Pero viñeche risa> sin preparar o programa, queres sí, decir? Totalmente, sí, o Non, é mentira, vin, me veo preparada Pero hai cousas que <risa> non no, no podemos abarcar Non, non, eso non viña, eso estou no inventando eu <risa> E que sabes o que pasa? Que son de ferrol, pero lio mi con ferrol, eh? É que en Filispín estuve de invitado, ahora estoume vengando. Ah, ah, ah, ahora vai, o invitado vai. son eu, por eso <risas> podo. Eu tamén escoite que de vez en cuando facedes repichocas. Pode ser? Ou xa non? Eh, sí, non? <risas> Penso que sí. É o sea, que é sí, un, un periodo así, o último mes que non me estive moi presente por aquí pero bueno, facíanse antes de que desera de vir e agora que tedes grupo de baile, non, ora que tedes grupo de baile que empezar a mover logo, non? Non, a ver se se forma algo así máis, non? De poder ir a algún sitio, sabes, pero bueno, ánimaseme aos repichocas, non? Non, non me animo porque non se bailar, pero si, todo se aprende. Pero tes que un curso de baile, puller, pero a ver. Si, pero é un pouco tres pés para baile galego pero sí que se fan repichocas habitualmente aparte de concertos por suposto e... Eh, Feas, eh, tamén podías dar uns pasos aquí para que víramos Non, no, son de baile moderno eh? Non, no, está esperando para estrear, non no que presiones. e eh, así casi para rematar decídenos que é o que máis os atrae a vos Como voluntariado, como xente que participa en Artabria, de Artabria, non? Que, que, que é esa cousa que, que, que dices, teño que ir a Artabria hoxe e non vou mañar, non? Pois, a ver, no meu caso, pois, veño, por non dicir todos os días, casi todos os días, a ver, cando non teño nada que facer, veño, cando teño xabres e non quero estudiar, veño, bueno, e así máis, e bueno, pois... A ver, que aquí se pode falar galego sin que, o que decían antes, sin que ninguén te diga ai por que falas galego, no sei sé que. E, bueno, pois pues é iso. E que levo aquí casi toda a miña vida. e bueno. Moi ben. Eh, Algún outro? Mais, mais opinión? No, non, mais... No, creo que non queren falar máis, non sei. No, non, no, así? Ah, non, si, sí, iso, máis ou menos, iso de tamén, eu diría que tamén pode haber ás veces máis que nunha taberna... Eh, calqueira, pois, unha conversa así sobre temas un pouco máis abertos, non? Que, non sei, record, agora que vexe a Xerfa e non sei que dixo aí de un día de o machismo, que non había tanto machismo, que pois cousas, non? De, pois, de, moi machismo, ben. De... Pois, moitas gracias aos catros. Sabedes que non foi moito tempo. Sí, pois, pues, non, no, no. eh, non me preguntes, non me preguntes. Pois... Pues... Pois, Santía, xa rematamos este primeiro Filispimba e Fundación Artabria. Ala foi. Pois, moitísimas gracias primeiro a Fundación Artabria por cedernos este espacio. Eh, gracias, Santía, por acompañarme a presentar. E, a e tamén a equipa técnica, a Miguel Castro, eh, pequeno monstruo que estiveron aquí nos mandos de son. Eh, non, sei, non sabemos cando volveremos e donde Isto é unha sorpresa, non? Si, sí. a ver, a ver, que será, será o próximo Así que ata a próxima edición deste Filix Pinball eh, Saudamos a todos, non? E agradecemos pola atención, a escoita e a presenza aquí de todo o mundo E vamos comer uns pinxiños que, que estamos agora aquí esperando por nós Señor vacío, tenemos camino. La sacan toncha tenemos camino. Es que sin coso fuese contigo. Se cantamen baila bueneniño. Para que no sufra amor de soledad. Para que no tenga más de saudade. O si en la villa temos a feira mozos buscan compañeira veñen facendo a súa maneira baila rapaza que ti eres solteira brazos o vento moi me pesamento e que non deixes de pandeirar vai